Кінець озвученого літературного збірника. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1999 рік.